باب في من نام على الصلاه او نسيها دا باب د بیان د دی کې چې څوک د مزنه او د دا پاتې شو یا ته ندهیر شو نو د مزب بیا کل کوي په دې باب کې مصنف رحمت الله له هغه احادیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلمنا د سارموس پادشاو خوب باغی پا باندې غلب کړ او په یو سفر کې نبیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې دو د نور په گرمای باندې د سارموس قضا شو نو دا راو ګرځولو بیا د جمهور او اهلی علم او راي او مذهب داده چکهله انسان د خوب نراپاسېدو یا مست نهیر ير شو دے او رايات شو ورله نو کا اوقات مکروه هم دي اوقات منهي عن هادي نو پاریکم د مسکو لشي او مذهب د اصحاب الرای علما احناف دا دې چې په اوقات مکروه او کې د فواید دغه قضا نشي کوله بلکه د خوب او د نسيان نه پس به انتظار کوي چې مکروه وختم شي نبي عبدالله مونذل را ګرځي نو بلال رضی الله عنه له عتاب په ثور باندې وایي چې یا بلال ته د شبې مونږ درپا نه سول مزرنه قضا شو صحابه کرامو مراپا سيدل د دغزينه لقمخ کې لاړل او به مزو کو نو تاویل د دې حدیث علماي احناف دا کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سم دستي د موزکو نگو چې مکروه وقتو نور راخاتو او لو نو انتظار وکړو لیک سفر وکړو دا غي نرستوي د او جمهور اهلي علم امام مالک شافعي امام احمد اصحاب الحديث اهل الظواهر دا غیر راي او مذهب دا دي چې دا قضا منزنه چې کم فوټ شي دا په مکروه اوقات کې کیږي کی رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مزلک تاخير سره دی او جنو کده د غزې نه روان شو صحابه کرامو لوي چې شیطان نه شیطان په مونږ باندې غلبو او په خوب کې مونږ مستغرق شو تر دي چې د سار مزمنه قضا شو د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم په د زی کې موزون دا مقصود نو و چې غنی دا وقت مکروه نه لکه احادیث کې دا صراحت راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لو چې دا وادی او میدان پرې دی په دی کې مونږ شیطان را رسیدلې دي نو چې کله د دې ځای نثیر شل بیا د سار موزوکو په دی حدیث کې صرف دا ذکر دی چې بلال رضی الله عنه له حکم وشو چې اقامت وکا نو بلال رضی الله عنه اقامته کو او د اذان حکم ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړه دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه چه آیا د فواید لپاره اذان شته کنا نو د امام شافعی رحمت الله علیه اقوال به مختلف دي ازهر قول دا دی چې د قضا او فوتیو مز د لپاره صرف اقامت بکیږي اذان بنه کیږي او د امام احمد او د احناف قول ده چې ديله به اذانوم کیږي کی اقامت هم کیږي کی لکه وروستو روايات کې براشي چې بلال رضی الله عنه ل رسول الله صلی الله علیه و سلم د اذان حکم او ورسره د اقامت حکم ورلوکو امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي چې کسوګ دا اعتراضو کې دا اشکال وارد کی چې نبی صلی الله علیه وسلم سلم د سار د موزنه څنګه او د پاتې شوو تر دې چې نور پیروخته د نور په ګرمۍ باندې راوي خښو اعلان کې رسول الله صلی الله علیه و سلم, سلم فرمایلی ان عینیتنا مان ولا ینام قلبی زما سترګې ودکیږي خو زما زړه نو ودکیږي د دیو جن د انبیای کرام علیه و صلاتو و سلام په خوب باندې به او د سم لکه دا مسله مخکې ذکر شوه نو امام نووي رحمت الله علیه د دې دوه جو دو جوابونه کړي وای مشهور او صحیح جواب دا, چی دا دی چې دې حدیث چې ان عینای تنامان ولا ینام قلبی او کوم حدیث الباب چې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم سلم د شوه او د سارموست قضا شو نو د دې دوه احادیث په منافات او تعارض نشته زکه د نور را خاطو ادراک د پزړباندنې کېږي چې آیا سار شوي د کنه د سار شوي رانه را خاطه لیکنه د دې تعلق دا دسترګو سره ده او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان عيني تتنامان زموسترګي ودکیږي خوزله مي بيدار وي نو طلوع الفجر د نور را خاطو ادراک دا په عين باندې کېږي په قلب باندنکيږي امام نووي وي دویم جوابدار خدا جواب وی ضعیف دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو دوه حالتونو یو حالت داو چې دا عمومی او غالب حالتو چې دا غي پسترګو باندې بخو براتلو او پسړه باندې بخو بنراتلو غفلت بنراتلو او دویم حالت داو چې پسترګو او زړه دواړو باندې بخو براغي خویدہ جواب کمزور ده مشهور او اصح جواب هغه کم چې مخکی ذکر شو چې ادراک د فجر او د شمس دا په قلب باندني کیږي کی بلکې په عين باندې کیږي کی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما پسرو باندې خو راضی په حدیث کې بیادا د ذکر شو چې د چا نه شو نو د امز د بیا ادا کی چې کله د لرايات شو معنا ذات اذا مزدي به رستو کین چې سټې مور لغایا چول نو دغه مزدیو کی ځکه په تاخير کې آفات دي ظاهر د حدیث دا دلالت په کې او دا تقاضا کوي چې د ترتیب د فائتی او د ادایي په منځ کې واجب دی چې کم مز ادا کای او کم ته نفوت شوه قضا شوه دی نو د دی په منځ کې د ترتیب لحاظ ساتی اول دا غو کې چې کم ته قضا شوه بیا دې اغه مزو کې چې کوم د وخت ادا کول کېده او وخت مز ده ځکه حدیث کې او فلی يصلیها اذا ذکرها چې کله رايات شونده مزديو کې ورپسې دې بیا وخت منځنو کې د دې حدیث نه اهل ظاهر زاہر داوود ظاهری او ابن حزم او اهل الظواهر دا استدلال کړي چې بغیر د عذر نه د چا نموس قضا شو فوت شو نو قضا په د باندې نشتا زکه د احادیث او د نصوص نه دا ثابت ني چې منام من عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها سوچ چې د موز او د شو یاد د نمظهر شو نو جکل ور لرايات دې دي قضا دې رو غرځي ځکه په حديث کې دا شرط ذکر دي چې من نسي صلاتن د چانه چې مظهير شو نو دا شرط شو فليصليها اذا ذكرها دا دې جزاء شو مشروط شو په انتفاء د شرط سره انتفاء د مشروط وي رازي نو د دین دا لازمیږي چې د چا نموز نه هېر شوه دي او نه دي د دین او د فاتي شوه نو دا, دا موز بده دوباره نه راګرځي د اهله ظواهر دی رائے او مذهب لا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجی ور کړی دا چې په احادیثو کې دا ذکر نه دراغله چې د چا نه چې قصدن او عمدن بغیر د عذر نه چا موز نو دے بے دی به قزاګی را راګرځي صرف دغه حدیث نه د قیاس په تور باندې استدلال کوي چې کم روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم یو صحابی صحابي ته پوسو زما پلار حج نه ده کړې نو آیا زه دغه طرف نه حج وکم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې او حج ته نوکا او بیا ورلوې په دغه حدیث کې دې فدین الله حق ان يقضا وستا په پلار باندې کچرت قرض وی آیا تا به ادا کوله کنا اغه و چې او ادا کوله به می نو الله احق ان يقضى ده الله رب العالمین غ قرض چې کوم د په ذمہ باندې باقی دی اغه ډیر حقدار دی دا چې ادا کړی شي نو داموس جون کړه دا الله رب العالمین حق ده په بنده باندې کدن د عذر د وج نه پاتې یا بلا عذر پریخي وی نو قضا را گرځي دا مذهب د جمهور او اهل علم او اهل الزواهر ویچ نه بغیر د عذر پری خو قضا پینیشتا ځکه احاديث او کې د ذکر وی نه دراغله او بل د دومره لوی ګنا او کا چې دا ګنا دنه په دی قضا باندې ساقيتي ګینه کده دا موس قظام راو گرځي نو بیا د مجرم دی او ګنا د په زیمه باندې باقی ده جمهور اهل علم وی چې دا حدیث نتاس کوم استدلال کوي دا د دې قبیله نه دی چې فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما قران کریم دا ویلي چې خپلو والدين له به اوفقدر لنه نو د دې اوف په دلاله اهل علم دا استدلال کړي چې وی او ټکي به مناسب او شتم به مور لنه کړي چکله اوف ممنوده نو داغه او لو ټکول سب او شتم خو به طریق اوله ممنودی نو حدیث کې دارغلی چې سوق د مزنه او د پاتې شو یاد د نهر شل نو د قزارو ګرځي او قصدا عمدن کچرته د مسپري خود بغیر د عذر نانو اخو به طریق اوله را ګرځي ديله د اصولین په استلاکه قیاس الاوله علی المطلوب موی دارنګي د دا دينا بازي اهل علم تعبير په دی سره م کوي چې التنبيه بالادنى على الاعلى چې په یو ادنا سي زبانې چاله تنبيه ور کوي په اعلى باندې چې کله یو انسان ده ده او ده دي او داغه هیر شوی مستپاتې شو نو قصدن عمدن بغیر د عذر کپري نو بیا خو په بطريقه اولاد مزرا ګرځي جمهور اهل علم وي چا چې بغير د عذره قصدن یو مسپرې خود او داتې نقزا او فوت شو نو دوه امور د ل شول یو ثبوت الاسم علا ترک الصلاه او دویم شغل الذمه بوجوب الفعل یو ده پدی مسپرې خود او باندې ګوننګار شو او دویم د د پزمه باندې دا ازمواری پرته ده چې دا موز بکې داې مواری به ددن نه کله ساقی تېږي چې کله دا موز غزاره او ګرزئ او گونا به نه کله پور تکیږي چې توبه و باسی صرف په با دی موز قزاره ګررزوو سره د د گونا ماف کږ نه بلې گونا د پااره به مستقل توبه و باسی ځکه دکه بیره گونا کلی چې موې بهغیر د عوزره پرېخو ترد چې اغفوت شو قذا شو